Жорж Сіменон Мадмуазель Берта і її коханець Розділ перший Пане комісари, повірте, я усвідомлюю всю зухвалість мого вчинку турбувати вас у вашому затишному куточку на берегах Луари. Але ж хіба ви мене не пробачите... Якщо скажу, що для мене це питання життя і смерті. Я зовсім одна в безмежному Парижі, навколо вируючий натовп. Я, як і інші дівчата, постійно в русі, та кожної миті може статися лихо. Куля нізвідки звідки, або ніж у спину. Люди побачать, як я падаю, тіло заберуть до найближчої аптеки, а звідти в морг. У газетах, якщо згадають, то лише парою рядків. Але, попри все, я хочу жити, пане комісаре, Я молода, спрагла до життя, сповнена рішучості. Вам, певно, дивно отримати мого листа в цьому відлюдному місці, адресу якого так непросто знайти. Знаєте, я, племінниця людини, що довго працював поруч із вами в карному розшуку. Який помер у вас на очах незадовго до вашої відставки? Благаю вас, озвідься. Подаруйте мені хоча б кілька годин. Просить вас дівчина, що, власне кажучи, стає перед вами на коліна, бо не хоче помирати. У вівторок і середу о десятій ранку я буду на терасі кафе де Мадрид. Я вдягну маленький червоний капелюшок, але навіть якби ні, я впізнаю вас. У мене є ваша світлина, де ви з моїм дядьком. Сос, сос, сос. Мегре був роздратований. По-перше, був завжди злився на себе, коли втрачав спокій. По-друге, йому чомусь не хотілося розповідати про лист дружині. І тепер він трохи соромився, що вигадав привід поїхати до Парижа. По-третє, поспіх, з яким він подався на зустріч, свідчив, у своєму саду він не був аж таким щасливим, як намагався уявити собі та іншим. Як новачок, він кинувся на першу ж загадку. І нарешті була ще одна, майже смішна, причина його досади. Коли о сьомій ранку він вирушив із мян луар долину гортав пронизливий до кісток туман – Тож Мегри натягнув важке зимове пальто. А тепер, сидячи на сонячній терасі кафе де Мадрид під сліпучим травневим сонцем, спостерігаючи за людьми в легкому одязі, він відчував себе безглуздо. Передусім, подумав він, цей лист надто вже літературний, щоб бути щирим. Щодо колеги, що загинув у мене на очах перед відставкою, це, мабуть, бригадир Люка. Але про яку племінницю йшлося? На трасі було майже порожньо. мигре сидів на самоті. Каву він уже випив на Орлеанському вокзалі, тож замовив пива, просто щоб зайняти руки. Було б непогано, якби вона не прийшла, подумав він. Тоді я повернувся б додому на потязі об одинадцятій. Але щойно стрілки електричного годинника на розі показали десяту, в натовпі промайнув червоний капелюшок, і за мить трохи повненька дівчина вже сиділа поруч. Вона дихала уривчасто, і це одразу кинулося в очі мегре. «Пробачте», – видихнула вона, прикладаючи руку до лівого боку грудей, де певно шалено калатало серце. «Мені завжди страшно». Вона намагалася усміхнутися. Але з тієї миті, як ви прийшли, страх зник. Обіцяю, я наберуся відваги. Це тривало лише кілька секунд. Мегре здивовано дивився на маленьку жуваву жінку з тремтячими пальцями, які стискали крокодилічу сумочку. Щоб не виглядати підозріло, офіціант спостерігав за ними, тож Мегре спитав. «Що питимете?» «Щось міцне, якщо дозволите». «Коньяк?» «Можна. Я знала, що ви приїдете, але все одно боялася, що запізнитись. «Ви племінниця Люка?» «Так. Я сподівалася, що ви здогадаєтесь. Точніше, його троюрідна племінниця. Я не назвала імені та адреси. Боялася, що лист...» У цю ж мить її погляд зупинився на чомусь, точніше, на комусь. За сусідній столик на Тарасі сів молодий чоловік. Мигре вловив у її очах тривогу і пробурмотів. Це він? Хто? Он той тип. Але вона одразу опанувала себе і усміхнулась. Та ні ж, ви помиляєтесь. Просто я ще раз здригаюся, коли бачу чоловіка в бежевому плечі. Мимоволі. Мигре помітив замість того, щоб осушити келих одним ковтком, вона лише змочувала губи в коньяку. Його не уминула іронічна, трохи зневажлива усмішка офіціанта, і він зрозумів, що має вигляд якогось сивого пана, що залицяється до молодички. Мене звати Берта, — заговорила вона, не зносячи мовчанки. Мені 28. Тепер, коли ви погодились взятись за мою справу, я готова розповісти все. Її червоний капелюшок сяяв не гірше за весну, але в манері триматися відчувалась впевненість жінки, яка знає, чого хоче. Ви ж погодились, правда, пане комісаре? Я ще нічого не знаю про вашу історію. Але скоро дізнаєтесь. Ви дізнаєтесь усе. Віднині ви позбавите мене страху. Невже той чоловік у плащі справді виводив її з рівноваги? Вона постійно озиралась. Погляд блукав між перехожими Мегре, коньяком і тим незнайомцем. І вона вперто намагалася усміхатись. Вам не важко буде зайти до мене? Я живу неподалік, вулиця Калинкор, на Монмартрі. Таксі довезе нас за кілька хвилин. Мегре, похмурий, бо ситуація здавалася йому абсурдною, кинув монету на стіл. Стаючи, він помітив, що молодик у бежевому плащі тим часом теж покликав офіціанта. Це був будинок номер 67А біля площі Константен-Пекер між булочною і вугільною крамницею. Типова Монмартська оселя. Порт'є при вході, потертий червонуватий килим на сходах, стіни з жовтуватого фальшивого мармуру, по двоє дверей із мідними ручками на поверсі. Вибачте, що доводиться лізти так високо. Це під самісіньким дахом, п'ятий поверх, а ліфта немає. Вона стала на килимок, дістала сумочки ключ, і все раптом змінилось, ніби за помахом черівної палички. Весна на великих бульварах здавалася тьмяною і млявою поруч із тією, що відкрилася тут, над дахами Парижа. Звідси вулиця Колинкур, де автобуси і вантажівки, скидалася на темну річку. Хотілося пожаліти тих, хто залишався внизу, без повітря і світла. Скляні двері вели на довгий залізний балкон. Уздовж нього червоні герані ніби стікали кров'ю, просто на сонце. А в клітці, де ще зранку залишалось трохи зерна, стрибала канарка. «Роздягайтеся, пане комісаре. Дозволите мені трохи себе привести до ладу. Я збиралась похабцем, не знаю, чи ви прийдете». Двері в усі кімнати були прочинені, тож видно було всю квартиру. Вона складалась із трьох кімнат, затишно обставлених, акуратних, зі світлими тканинами, що додавали житлу особливої свіжості. Мадмузель Берта зняла жакет і лишилася в обтислому жовтому светрику в дрібну квіточку – що підкреслював груди. «Дайте мені ваше пальто. Сідайте, прошу». Я вже і сама не розумію, де я. Я така щаслива. Повірте, мені здається, жахіття скінчилося. І справді. Обличчя її осяяла радість. Вологі очі блищали. Пухкі рожеві губи розтягнулися у щасливій усмішці. «Ви все зрозумієте. Я й не знаю, з чого почати. Але хіба це важливо?» «Ви ж звикли. Ви тільки глянули на цю кімнату. Машинка, клапті тканини. І вже здогадались, я кравчиня. Навіть більше, я шию сукні, які мої клієнтки в цілком порядній пані просять скопіювати з моделей великих модних домів. Ви мене не видасте». Вона випромінювала таку енергію, що не залишалося часу на роздуми. Лише встигає ловити її міміку і знову відчув ніяковість, опинившись у цій атмосфері юності і жіночності, мов якийсь буркотливий чоловік, що дав слабину. Але тепер я можу зробити серйозніше зізнання. Мені соромно, та вибору немає. Я ніколи не змогла б розповісти про це дядькові Люка. Розумієте, пане комісаре, я зовсім не зразкова дівчина. У мене є... тобто був... «Коханий! І саме через нього...» Ніковість мегри переросла у розгубленість. Як же він міг бути таким наївним, щоб, бодай, на мить повірити в серйозну справу, якщо все зводилось до романтичної юнки, яку переслідував знехтуваний коханець? Вона продовжувала з запалом. «Ми познайомилися минулого літа все немало, мало де я відпочивала. Він із доброї родини, син фабриканта, який збанкрутував. І, як і всіх багато дітей, його балували, А в 23 він раптом змушений був працювати. «І чим він займався?» – невпевнено спитав Мегре. У Сен Мало він намагався продавати автомобілі для одного великого гаража. Але справи йшли кепсько, а Альбер, його звати Альбер, не любить нав'язуватися людям. За якийсь час після мого повернення до Парижа він також перебрався сюди і почав шукати роботу. Перепрошую, він жив тут. Мегри кинув погляд у відчинені двері спальні, де стояла дзеркальна шафа і блищав начищений паркет. Ні, відповідала вона. Я не захотіла. Він винаймав маленьку кімнатку в готелі на вулиці Лепік, часто приходив, тільки вдень. Він був вашим коханцем. Вона зашарілася, кивнула і встала. «Ви хочете вина? В мене є лише біле, солодке бордо. Я навіть не пам'ятаю, куди його поділа. Я вже й не знаю, як живу. Послухайте, дозвольте коротко розповісти все, бо відчуваю, що знову почну хвилюватись. Я помилилася щодо Альбера. Ось і все». Доволі швидко зрозуміла, він не шукає роботи по-справжньому, а більшість часу проводить у підозрілих барах. Я кілька разів бачила, як він тис руки сумнівним типом. Ви розумієте, про що я? Вона ходила туди-сюди. Голос її став глухим. От-от мала розплакатись. Тиждень тому сталася одна історія. Ви могли читати про це в газетах, але, може, не надали значення. Вночі четверо молодиків пограбували магазин радіотоварів на бульварі Бомарше. Їх цікавили не прилади, а гроші. Як вони дізналися, що гроші були в касі, одному Богу відомо. Вони винесли 60 тисяч франків. Коли тікали, їх помітили поліціянти. Один із них вистрілив і вбив офіцера. Мегра раптом набув звичного для себе спокою. Його постать стала врівноваженою погляд твердим. Механічно він запалив люльку, яку досі не наважувався дістати з кишені. І далі, спитав він голосом, що вперше прозвучав по-справжньому офіційно. Двох затримали. Двох знайомих поліції. Одного на прізвисько Шрам, другого Марселець. обоє молоді, майже новачки. Їхній притулок був біля площі Бланш. Саме там бував Альбер. Хто стріляв? Запитав Мегре, не зводячи погляду сканарки Крізь хмарку диму Невідомо Тобто на тротуарі знайшли револьвер І він належить Альберу Та й неважко було з'ясувати На руків'ї викарбувано його ім'я Він узяв його в батька Коли батько прочитав про це в газетах Сам зголосився Його вже допитували на набережні Орфевр А Альбер? Його шукають ви краще за мене знаєте, як усе відбувається. Гадаю, його прикмети вже розіслані всюди. Саме тому... Вона витерла очі, вийшла на балкон, ставши до Мегре спиною. Йому було видно, як здригаються її плечі, наче від ридань. Коли повернулася, була вже бліда з виснаженим обличчям. Я могла б усе розповісти поліції, але я злякалась. Вам, пане Мегре, я довіряю. Знаю, ви мене не зрадите. Ось. Вона відчинила супницю під фаянс на буфеті, дістала звідти листа і подала мегре. Той прочитав написане нерівним почерком фіолетовим чорнилом. Моя кріхітко, Берто. Як ти вже зрозумієш із цього листа, я в кале. Мені треба якнайшвидше перетнути кордон, але я вирішив не їхати без тебе, тож чекатиму. Тобі лише треба дати ван-тран оголошення. Альбер, такого-то числа у такій-то годині. Я буду на вокзалі в Кале. Але попереджаю, якщо покажеш цього листа сищикам, я знатиму, як помститися. Те, що я зробив, зробив заради тебе, тож ти розумієш, у чому твій обов'язок. Я покладаю на тебе відповідальність за все, що може зі мною трапитись. І знай. Я радше заваджу тобі належати іншому, ніж поїду сам. Якщо захочеш, зрозумієш. Твій Альбер. Чому ви не поїхали в Кале? Наївно спитав Мегре. Бо я не хочу бути ні дружиною, ні коханкою вбивці. Я думала, що люблю Альбера. Вважала його порядною людиною, який просто не пощастило. Я допомагала йому чим могла. Її нижня губа затремтіла, Ще трохи і вона б залилася слізьми. Тепер я знаю, йому потрібні тільки мої гроші. Він знає, що у мене є заощадження. У мене на книжці в Ощадбанку понад 15 тисяч франків. Сльози бризнули з очей. Він ніколи мене не любив, розумієте? А я, я ж так страждаю. Я боюся. Я не хочу їхати. «Сама думка, що він... що він...» Мигра незграбно підвівся і поплескав мадмозель Берту по плечу. Вона спиралася ліктями об стіл і заплакала, сховавши обличчя в долонях. Втім, уже за мить її ухопив гнів. «До мене приходила поліція. Мене мало не забрали як спільницю, я не сказала про лист. Знала, що тоді мене не відпустять, але я боюсь». Я впевнена, що він повернеться і нашкодить мені. Одного разу, коли кіт терся йому об ноги, він так жорстоко його відштовхнув, що бідолашна тварина залишилася кульгавою. Я б усе для нього зробила. Якби ви його побачили, ви подумали, як і я, що це... Ви справді не знаєте того молодика, що сидів біля нас на трасі кафе? Перебив її мегре. Присягаюся. Цікаво. «Чому?» Він вийшов на балкон, звідки відкривався краєвид на площу Константен Пекер. І там, на розі вулиці Коленкур, він побачив добре знайомий бежевий плащ, що неквапно прогулювався туди-сюди. «Я не знаю. Мені здається...» «Що вам здається?» «Скажіть мені!» «Заспокойте мене!» «Обіцяйте мені, пане комісаре, що захистите мене!» «Я мушу знати, де ховається Альбер. Якби тільки бути певною, що він уже перетнув кордон...» «І що ви зробили на моєму місці?» – буркнув Мегре. «Я б зітхнула з полегшенням. Інакше я певна, що він мене вб'є, бо він...» А Мегре відчував себе оточеним квінтенсенцією маленького світу Манмартра. Світу, що чесно працює і задовольняється дрібними радощами. На кухонному столі лежала відбивна, приготовлена на обід. Кортонна коробка з тертою селерою у прованському соусі, куплена у молочниці. І тарілка з блакитної фаянсової кераміки, тушкованим у вершках з серцем. Біля швейної машинки незавершена сукня, вечірня з органди, розшита весняними букетами. У порцеляновій чашці шпильки, гудзики, олівець крейда і кілька поштових марок. Словом, приватне життя, освітлене балконом, що нависає над містом. Мадмузель Берта схлипувала без жодної кокетливості, показуючи червоний ніс і блискучі щоки. Я знаю, що виглядаю безтакною, що говорю, як розумію. Та якщо ви мені не допоможете, будьте певні, днями вам доведеться впізнавати мене в морці. Це мій перший коханий, пане комісаре. До цього я була розсудливою, вірите чи ні. Я мріяла про шлюб, про дітей, особливо про дітей. А тепер... Я доживу до того моменту, незграбно пообіцяв Мегре, бо не терпів емоційних зізнань. Та він не встиг договорити, як вона схопила його руку і поцілувала. Дякую, комісаре. Але скажіть ще одне, я ж не чудовисько, правда? Я його любила, це правда, але я любила того, ким вважала його, чесного юнака, і не зрадила його. Це доводить хоча б те, що я не пішла в поліцію. Ви інша справа, я звернулася до вас, щоб ви мене захистили, бо я боюсь, бо я ще занадто молода, щоб помирати. Він знову відступив, ставши спиною на балконі, а тютюновий дим утворював ореол навколо його голови. Що ви збираєтеся робити? не вгомовилася вона. Звісно, я все оплачу. Я не багата, але ж казала, маю трохи грошей. Цей будинок навпроти, це бува, не готель? Так, готель Конкарно. Чудово, можливо, я зупинюся там. Вам добра порада. Виходьте з дому якнайрше. Я взагалі не виходитиму, якщо ви так скажете. «Хіба що по покупки?» «А їх не можна передручити консьєрці?» «Я її попрошу». «Я зайду ввечері. Шкода, що ви не знаєте того молодика». «Якого молодика?» «Того, що йшов за вами до кафе «Де Мадрид» і тепер чатує на розі». «Хіба що?» – мовила вона, широко розплющивши очі. «Хіба що?» «Хіба що це спільник Альбера? Може він не пішов сам, а надіслав когось?» «До зустрічі!» – буркнув Мегре, прямуючи до дверей. Він був невдоволений, хоч і не міг зрозуміти, чому. На сходовому майданчику скинув з рукава білу нитку. Спускаючись, не припиняв питати себе, що саме має намір робити. Побачивши комісара, молодик у плащі шмигнув до бістро на розі площі, і Мегре пішов слідом. Замовив кухоль пива, переконався, що телефонна кабіна просто в залі, і зайшов туди, неумисно не зачинивши за собою дверей. Алло, карний Рошук, покличте інспектор Лакруа. Так, Жерома Лакруа, це його дядько Мегре. Алло, це ти, хлопчик? «Як справи?» «Що-що?» «Тим гірше. Зараз твої справи зачекають. Сідай у таксі і приїжджай на вулицю Колинкуру. Хвилинку!» Він визирнув з кабіни і спитав у хазяїна. «Як називається ваш заклад?» «Занзібар!» Мегриз знову взяв слухавку. «У Занзібар!» «Так, чекаю на тебе». «Та ні, твоя тітка почувається, як новий міст. Я теж. До зустрічі!» Повернувшись до бару, він помітив іронічний близьку сірих очах молодика в світлому костюмі, блискучих туфлях і ремені зі змійної шкіри. «Може, партію в кістяний покер?» – запропонував він хазяйнові. «Ніколи!» «А ви, месьє, зіграємо в кістяний покер!» Мегре вагався, але зрештою схопив стакан для гри з таким виразом, ніби вже клацнув на руках суперника кайданками. Розділ другий «Три королі з першого разу!» – оголосив юний пройдисвіт. Кинувши побіжний погляд на комісара, що збирав кістки, додав «Ваш хід, пане Мегре!» Тому випало дві дев'ятки і одна десятка – він спитав, починаючи нову гру. «Ми знайомі. Країна має знати своїх героїв. Хіба ні?» Солодко проспівав хлопець. «Три валети. Пасуйте. Що п'єте? Там у горі вам, певно, нічого путнього не запропонували. Хіба що те нудотне вино схоже на смородиновий сироп. У таких випадках єдине, що лишалося зберігати спокій» і головне не показувати, що ти роздратований. Мегре продовжував стримано курити люльку і узяв старий сірник, коли його партнер із янгольським виразом обличчя відкрив три дами. Невже справді мене не пам'ятаєте? Тоді ви допитували мене з дев'ятої вечора до п'ятої ранку. Він дедалі більше веселився, мав симпатичну пику і знав про це. А головне – коли хотів, усміхався з такою дитячою наївністю, що важко було розгніватися. «Кокаїнова справа, не згадали?» «Це було кілька років тому. Я працював кур'єром на вулиці Пігаль, а ви все намагалися вибити з мене зізнання. Три королів, друге. Чудово! Гаразд, дві дев'ятки. Передайте сірника». Замовивши аперитив, тим самим безтурботним тоном він перейшов у наступ. Ну, і що скажете про малу? У бістро майже не було відвідувачів. Лише один п'яничка вперто бився з гральним автоматом, а хазяїн тим часом розливав каламутне вино. Вам слід було одразу збагнути, що до чого? Хіба ні? Вже понад чотири роки ми чув вуличного жаргону. І Йому майже захотілося усміхнутися, як вигнанцеві, що раптом зустрів земляка. «З усією повагою, сподіваюсь, ви не дали себе обкрутити». Його треба було вислухати. Щоб виграти час, Мегре то сьорбав пиво, то витрушував люльку і набував її заново. Я й думати не міг, що вона наважиться на такий фінт. У таких випадках це зазвичай видно наперед» але не гадав, що вона потривожить таку шишку, як ви. «Обережно, пане Мегре, ви сприймаєте даму за валета. Чотири валети! Пасуєте?» Він кинув кістки. «Чотири королі! Вам не щастить, однак. Що ж, щодо цієї дівулі. Не її вина, що вона з дивацтвами, як кажуть. Ще в дитинстві її лікували від лунатизму» і, глянувши на двері, вигукнув. «Ого! Та ось і ваш колега! Мабуть, краще вас залишу на одинці». Йому стало ніякого перед Жеромом Лакруа, який саме вийшов із таксі і заходив до бістро. Чоловіки кинули один на одного гострий погляд. Юний пройдисвіт усе так само розброюючи усміхався, а поліцейський із набережної Орфевр насупився. «Добрий день, дядьку. А що тут робив цей тип?» Хто він? Малий Луї. Ви мали його знати, коли він працював кур'єром у нічних кабаре на Монмартрі. Такий собі васалон, якому я рано чи пізно прищемлю хвоста. Жером Лакруа, що потрапив до карного розшуку завдяки протекції Мегре, був високим кістлявим хлопцем із густим волоссям і впертим характером. Довгий ніс, дрібні очі, велетенські руки і ноги. Його вважали похмурим, наполегливим і готовим швидше пожертвувати собою, ніж знехтувати бодай крихтою обов'язку. «Сідаю тут, у куточку, хлопче». Мово мегре, обравши столик, звідки було видно номер 67А. «Ти знайомий з його сестрою?» «І з чією сестрою?» «Малоголуї!» «Та я якраз днями в неї був». Мегре не подав виду, але ця новина йому не сподобалась. — Йдеться про мадмозель Берту? — Так, Кравчиня, що живе навпроти. — Тітка, почувається добре? — Ти вже питав про це телефоном. — Справді, вибач. — Що собою є мадмозель Берта? І Мегре з певним задоволенням зауважив, що не не може одразу відповісти. — Вона Кравчиня? — Ти це вже казав. Вона – коханка якогось Альбера Марсінеля, якого ми шукаємо за вбивство муніципального сержанта на бульварі Бомарше. І все. Чесно кажучи, це все, що мені вдалося дізнатися. Вона живе спокійно, за словами без бездоганна. Крім того, Альбера, у неї вдома ніколи не бувають чоловіків. Навіть брата вона виставила за двері. Назавжди. Але, справді, ви ж не заради неї приїхали до Парижа. Навпаки, Жаром здивовано замовк, втупившись у чарку. Йому було важко збагнути, як ця справа могла зацікавити дядька, який зазвичай уникав навіть серйозніших розслідувань. Знаєте, як на мене, ми його от-от опіймаємо, і все буде скінчено. Закоронілий мерзотник не вартий і крихти нашої уваги. Ми розіслали його опис всюди, і я здивуюсь, якщо... Тобі слід дати оголошення, Вантран. Очевидно, Жером розумів, дедалі менше. Оголошення, щоб його знайти? Запиши. Альбер. Середа. Три години сімнадцять хвилин. Подбай, щоб на вокзалі в Кале в цей час був поліцейський. Якщо наш Альбер там... І все? І все. Гадаєте, він з'явиться? Ставлю один проти десяти, що ні. «А тоді... А тоді нічого. Поцілуй від мене дружину і сина. Якщо щось зміниться, подзвони мені в готель Конкарно. Це за три будинки звідси. До побачення, дядьку». Мегри розрахувався, почувався значно впевненіше, ніж зранку. Здавалося, справа зрушила з мертвої точки. Загалом, якщо описати його враження, з боку поліції все було надто просто – Натомість і з боку мадмозель Берти надто складно. Неподалік він побачив невеличкий ресторанчик для водіїв із двома столиками на терасі. Один був вільний і мегресів. У меню він знайшов улюблену страву – фрікасе з щавлем. У повітрі пахло весною, теплі запашні пориви вітру, трохи божеле – Усе це крутило голову і викликало бажання розтягнутися на траві, прикривши обличчя газетою. другий, мигре прийшов до готелю Конкарно і не без труднощів отримав кімнату на п'ятому поверсі з вікнами на вулицю, прямісінько на балкон мадмозель Берти. Підійшовши до вікна, він мало не зніяковів. Дівчина приміряла сукню клієнці, а та стояла напівроздягнена у блакитній напівтемряві. Він не раз запитував себе, чи не зробила вона це навмисно і чи не помітила його у вікні. Ли ж хіба погода не пояснювала, чому вона лишила вікно навстіж. Мегрин зводив з неї погляду, не маючи при цьому нічого непристойного на думці. Закінчивши з першою клієнткою, вона терпляче взялася за блакитну сукню, витягаючи шпильки з рота і довго стоячи навколішки перед чорним манекеном потім налила собі склянку води, сіла за машинку, підвела голову, хтось постукав у двері і прийняла другу клієнтку, яка принесла відріз. Зі свого спостережного пункту Мегре майже що міг вгадувати слова по губах і зрозумів. Вони торгувалися, і зрештою клієнтка здалась. Лише близько 4-ї вирішив попередити дружину, що сьогодні і, можливо, ще кілька днів він не повернеться. Викликав покоївку, передав їй телеграму і скористався нагодою, щоб замовити пляшку пива, бо після фрикасе з сиром брі його мучила спрага. Або в цій дівчини неабияка сила волі, бурмотів Магре, гризучи свою люльку. Або ж або ж що? Навіщо він оплутався в цю каторжну справу? Чому не сів на потяг об одинадцятій? Чому знехтував тим коротким поривом? Припустімо, він каже правду. Всі обставини натякають на це. Гаразд. Якщо це так, що він має робити? Грати янгола охоронця, як ті американські приватні детективи, що супроводжують нянюк і дітей, щоб захистити їх від гангстерів? Це може тривати безкінечно. Альбер, схоже, не поспішає повертатись до Парижа, аби вбити свою коханку. І раптом Мегре згадав, він навіть не знає, як той виглядає. А якщо все це брехня, навіщо тоді було звертатися саме до нього? Навіщо тягнути його в цей міщанський куточок Парижа, коли так затишно жилося в провінції? Він залишив важке пальто в номері, спустився вниз і постукав до консьержки з номера 67А. Мадмозель Берта вдома? А вже ж? Я навіть за покупками для неї ходжу. Стільки в неї роботи. Не будете такі ласкаві передати їй листа. Ви ж якраз до неї підіймаєтесь. Він упізнав почерк Альбера і побачив Марку з болонським штемпелем. Ну от, пробурмотів він, дручись сходами. Відповідь самому собі на попередні сумніви постукав, довелось трохи почекати. Коли двері відчинили, його провели на кухню. Інша клієнтка самоміряла сукню. Кухня була така ж чиста, як і вся квартира. У кутку стояла почата пляшка білого бордо і брудна тарілка. Він почув трохи приталеніше. Отак. Так, це завжди освіжай образ, коли буде готова. У понеділок. А не можна раніше? Як би могла, зробила б. У цей сезон усі поспішають. Потім мадмузель Берта визволила його, сумно усміхаючись. Бачте, мовила, роблю все можливе, щоб тримати Марку, навіть коли все валиться. Життя мусить тривати, попри все. Але ж ви знаєте, як мені страшно. Тобто, як мені було страшно відтоді, як ви поряд, у мене для вас лист. Від кого? Він простягнув її конверт. Вона прочитала. Її губи затремтіли, Потім вона віддала листа назад. Стара моя. Вуха мені горять. Попереджаю. Моє терпіння скінчилося. Я не можу вічно лишатися в кале. Рано чи пізно мене схоплять. Я постійно змінюю місце. Сьогодні обідав у Булоні. А де ночуватиму, сам не знаю. «Якщо ти не приїдеш, я зроблю те, що обіцяв, і хай мене беруть. Тобі вирішувати, Альбер». «Бачте», – з розпачем мовила вона, – «а що про це каже ваш брат?» Вона не здригнулася, не здивувалась, лише ще більше зажурилась. «Ви з ним говорили? Ми разом пили аператив. Треба було мені все розповісти ще вранці». Не те, щоб він був уже зовсім зіпсований, але з дитинства сам по собі. Він хоче бути схожим на Апаша, але й мухи не скривдить. Тим не менш, я змушена була заборонити йому приходити через зовнішність. І тим не менш, ви збрехали мені сьогодні вранці. Я злякалася. Злякалася, що ви подумаєте, що саме. Не знаю. Що ми з ним одного поля ягода. «Ви могли б відмовитися мені допомагати?» Вона показала на листа. «Ви ж бачили, відправлений учора». Немає жодного доказу, що він з того часу насів на потяг. Спадала прохолода, сонце вже ховалося за будинки. Мадмузель Берта зачинила балконні двері і повернулася до мегри. «Хочете чаю?» «Ні?» «Як, бачите, я працюю». «Я завжди працювала сама, щоб вибрати собі місце». Коли зустріла Альбера, подумала, що щастя нарешті прийшло. Вона стримувала ридання, машинально розправляючи тканини, розкидані по столу. «У вас є подруга?» – запитав він, дивлячись на фотографію блондинки, що стояла на каміні. Вона прослідкувала за його поглядом. Я дружила з Мадлен, а вона вийшла заміж. «Більше не бачитеся!» Вона тепер у провінції, її чоловік – велика шишка. Альберт для мене був, вони могли б дати мені його фотографію. Вона не вигалася ні хвилини. «Та й справді, ви ж його навіть не впізнаєте при зустрічі», – сказала. «Хвилинку, у мене є фото з Сен Мало на пляжі». Вона витягла його із супниці, що вочевидь слугувала їй як скринька. Це було типове пляжне фото. Альбер у білих штанях із голими руками в полотняній кепці. Такий, як сотні інших юнаків на узбережжі. А мадмозель Берта тупилася на нього, ніби боялася втратити своє щастя. Темно, правда ж? Щойно сонце заходить, у квартирі стає дуже темно. Я вимкну світло. Щойно вона торкнулася вимикача, у двері постукали. То була консьєржка, яка принесла кошик із продуктами. Ось, мадмазель Берта, занесіть, будь ласка, на кухню, мадам Морен. Салат просто чудовий, а от швейцарський сир довелося до побачення. Коли вони знову залишилися самі, вона сіла, втягнула нитку в голку, надягла на персток. А що вам сказали в поліції? Сподівайся, ви не показували їм листа? Він навмисно зволікав із відповіддю, і вона, підвівши очі, заговорила швидше. Вибачте, я не надто добре розумію, як усе це відбувається. Коли я вам писала, я гадала, що раз я вас викликаю, то ви щось на кшталт адвоката. Хіба ні? Що ви маєте на увазі? Ну, існує ж професійна таємниця. Я ж вам усе розповіла. Показую вам листи. Ох, мені байдуже, якщо його заарештують. Це єдиний спосіб дати мені спокій. Але я не хочу, щоб це сталося через мене. Тобто, якщо...